«А звідки він знає, що я професор?» «А ви, може, працювали у ЗЧ?» «Так називалися закордонні частини ОУН», – обережно запитав. «Та де?» – махнув рукою Гомер. «Усе життя тут. Спочатку в Зашкові, потім сюди перебрався». «А що робите?» Раніше викладав античну літературу в гімназії, а після «Золотого вересня» опанував радянську. Чапаєв, Павка, Корчагін. До речі, цей Павка – непоганий приклад для нашої молоді. Жертовність заради справи. Знову жертовність. Яфта раптом відчув, що голова його хилиться додолу. Гомер це помітив, швидко постелив на канапі, допоміг зняти межти. Явта заснув відразу, щойно торкнувся головою на плічника, набитого соломою, який служив за подушку. І відразу наснилася йому донька. Вона була не така, як тепер, а зовсім юна, тоненька, з білим довгим волоссям і блакитним під кольорочей бантом. Євта розповідав їй біблійну історію про воїна Єфту, ім'я якого він узяв за своє псевдо, і його дочку. Зоряна любила цю історію, знала на пам'ять, для цього їй досить було один раз почути. Однак завжди слухала, затамувавши подих. Зібрав Єфта усіх синів гілеадських та й вдарив на Єфраїмів. І побили мужі гілеадські Ефраїмів. І гілеадії позаймали йорданські броди до Єфраїму. І як хто з єфраїмських втікачів говорив «Дайте мені перебрести», то гілеадії його й питали «Чи ти не Єфраїмій?» І як той казав ні, то вони казали йому, скажи но шиболет. І як він казав сіболет, бо не вмів до ладу вимовити, то вони хапали його та й стинали на йорданських бродах. Так полягло тоді сорок дві тисячі Єфраїмі. Сорок дві тисячі? – жахалася Зорянка. – За що ж їх? Бо вороги доню. «А що, тобі їх шкода?» «Шкода», – зізнавалася Зорянка, і з блакитних оченят котилися сльози. Ну, «Невже тільки через те, що не вміли вимовити Шиболет?» «Вони були ворогами Гілеадіїв», – повторював він. «Бо не так розмовляли?» – все добивалася вона і плакала. Прокинувся Євта в повній темряві, і відразу відчув, що в кімнаті нікого немає. Намацав свою малярську куртку, пістолет з кишені зник. Обережно підвівся, взув черевики, і на шпинках вийшов з хати. Десь завалував собака. До хвіртки Євта не пішов, а переліз через тин і став пробиратися городом, просто по грядках. Щось хрумкотіло під ногами. Одного разу послизнувся на чомусь мокрому, мабуть, помідорі. Десь близько пролягала залізнична колія. Чути було гуркіт вагонних коліс, свистки паровозів. Явто піднявся на насип і пішов по шпалах, розмірковуючи, що ж сталося. Може, Гомер просто кудись вийшов? Ні. Зрадник. Завербований більшовиками. Пістолет поцупив. На товарну станцію заходити не став, там світили прожектори. Пішов пустирями, провалюючись в ями, дряпаючи обличчя і руки чагарником. Схопили його, коли вже вийшов на шлях, що вів до Городоцької. Їх було четверо, в НКВДських одностроях з автоматами. Один хотів вдарити прикладом по голові, інший зупинив. Наказано акуратно, Єгору, там розберуться. А ти кажеш, «Шиболет, доню».